mon hilanglah metunangan tinggal kupinang kita menuju ke bulan dino hilanglah sudah bo hati sayang eng ape abang kasadah Ampo ngendang mandum kanon korban Biar cinta tidak sia-sia Ternyata Ku berenang dalam air mata Ku curahkan dengan daun tenang Takkan ada sama